Idul Fitri setelah kaum muslimin melaksanakan uh, puasa bulan Ramadhan Dan Idul Adha setelah kaum muslimin melaksanakan, melaksanakan ibadah haji Dan ini yang semakin menguatkan bahwasannya Tidak ada perayaan tahunan dalam Islam kecuali cuma dua ini ya Kecuali cuma dua ini karena mengumpulkan ciri-ciri khusus Yang tidak terdapat pada perayaan-perayaan yang lainnya Yaitu dibuka dengan sholat Kemudian dilakukan setelah adanya ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah puasa dan ibadah haji. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, tadkala Nabi SAW membaca surat Al-Ghashiyah di kumpulan kaum muslimin hari Jumat maupun Idul Fitri dan Idul Adha, menunjukkan pentingnya surat ini. Sehingga layak untuk didengar oleh kumpulan kaum muslimin yang begitu banyak. Dan insyaAllah pada malam hari ini, kita sama-sama berusaha mempelajari kandungan dari isi surat ini. Surat Al-Ghashiyah adalah surat Makkiyah, ittifaq ulama. Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi di fase Mekah sebelum berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan surat-surat Makkiyah memiliki ciri khusus Iaitu surat-surat tersebut biasanya ayatnya pendek-pendek. Dan biasanya topik yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan hari kiamat, dengan hari kebangkitan. Kenapa? Karena surat tersebut diturunkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun mereka mengingkari hari kiamat. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak mungkin dibangkitkan. Mereka menyangka bahwasanya kalau mereka sudah menjadi tulang belulang, ya sudah menjadi debu, maka Allah tidak akan bangkitkan mereka. Oleh karenanya banyak dari topik surat-surat Makkiyah. Isinya tentang menetap, penetapan adanya hari kebangkitan Adanya hari persidangan Seperti isi dari surat Al-Ghashiyah Yang isinya adalah ancaman bagi orang-orang musyrikin Yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan Kita bacakan surat tersebut A'udzubillahiminasyaitanirrajim Sambil berusaha mengambil faedah dari surat ini Surat ini dibuka oleh Allah SWT dengan Firman-Nya. Hal ataka Sudah datangkah kepada engkau berita tentang Al-Ghashiyah? Al-Ghashiyah ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menyatakan Al-Ghashiyah adalah nama dari neraka Jahannam. Kita tahu neraka Jahannam memiliki banyak nama. Di antaranya Jahannam, di antaranya Jahim, di antaranya Nar, di antaranya Hutomah. Ya, yang masing-masing nama menunjukkan makna yang sangat dahsyat. Di antara nama-nama neraka jahanam adalah Al-Ghashiyah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa taghsha wujuhahumun nar." Maka pada hari tersebut wajah-wajah mereka dimakan oleh api neraka. Dan Al-Ghashiyah diambil dari bahasa Arab artinya Ghoshayan, Yang artinya takthiyah, artinya menutupi, meliputi. Artinya orang-orang diazab dalam neraka jahanam wajah mereka akan diliputi diliputi seluruhnya oleh api neraka jahannam, ini pendapat pertama pendapat yang kedua di kalangan ahli tafsir al-ghasyah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat yang kita tahu hari kiamat pun miliki banyak nama seperti yaumul hisab ya, kemudian yaumul mahsyar atamah, asakhah yaumul qiyamah yaumuddin, yaumul di antaranya adalah al-ghasyah yang kata para ulama' dinamakan dengan Al-Ghashiyah Karena ahwal Yaumil Qiyamah Karena kedahsyatan hari kiamat pada hari tersebut Meliputi seluruh manusia Tidak ada yang lolos dari Kedahsyatan hari kiamat, Hari yang sangat mengerikan Oleh karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan Fa'idha ja'ati ta'amatul kubrah Jika datang malapetaka Yang sangat besar -tawmah, Dikatakan ta'amah jika malapetaka tersebut Meliputi seluruh yang ada di atas muka bumi ini Makanya dinamakan dengan al-ghoshiyah karena kedahsyatan hari kiamat akan meliputi seluruh manusia tidak ada yang lolos dari kedahsyatan hari kiamat sehingga disebut dengan al-ghoshiyah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan apa yang terjadi pada hari kiamat. Wujuhu yawma idin ghoshiyah pada hari tersebut ada wajah-wajah yang dalam keadaan tunduk dan terhina Allah buka dengan Kelompok yang masuk dalam neraka jahanam itu orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari adanya hari kiamat, yang menyangka bosnya mereka tidak akan dihitab, tidak akan disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari tersebut kata Allah Subhanahu Wa Taala, wujhu yu ma idin Wajah-wajah mereka dalam keadaan tunduk dan terhina. Kata para ulama, al jazak min jinsil amal balasan sesuai dengan amalan seorang. Mereka orang-orang kafir tak di dunia. Mereka tidak pernah khusyuk. Mereka tidak pernah menghinakan diri mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah menghinakan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka hanyalah berhura-hura, hidup mereka hanyalah memuaskan hawa nafsu mereka, hidup mereka hanyalah senang-senang. Oleh karenanya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, innahu kana fi ahlihi masrura. Di antara sifat-sifat orang kafir, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dahulu tatkala di dunia di keluarganya bergembira, senantiasa bergembira, berhura-hura. Senantiasa bersenang-senang, tidak pernah terbetik dalam hatinya, bahasnya dia akan disidang oleh Allah Subhanahu Wataala. Tidak pernah takut, tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu Wataala, oleh karenanya pada hari kiamat orang-orang ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wataala, ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wataala, direndahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Berbeza dengan orang-orang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala pada hari tersebut wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Tatkala mereka di dunia. Mereka khawatir dan takut kepada hari kebangkitan. Mereka takut disidang oleh Allah Subhanahu wa Mereka menundukkan wajah-wajah mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famanna Allahu alaina wa qana adhabas samum. Mereka berkata kami dahulu di keluarga kami dalam keadaan musyfiqin, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Inilah sifat orang-orang yang beriman, senantiasa mengkhawatirkan adanya hari kiamat. Sehingga dia senantiasa bersiap sedia untuk menemui hari tersebut. Sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan dirinya, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersodakah, berinfak, baca Quran, solat malam, ya. berpuasa, berumrah, berhaji. Semuanya karena takut dengan hari persidangan. Maka taklalah mereka di dunia takut dengan hari kiamat. Sadar bahasnya mereka akan dibangkitkan, maka pada hari kiamat kala Allah beri balasan dengan ketenangan ketenangan yang sempurna. benar-benar ya. mereka bahagia di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idzin khashi'ah." Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang tunduk dan terhina, itu wajahnya orang kafir. "Amilatun nasibah." Di sini yang dimaksud dengan wajah-wajah adalah ashabul wujuh, pemilik wajah-wajah tersebut. Dan kita tahu terkadang dalam bahasa Arab Wajah digunakan untuk mengungkapkan sang pemilik wajah, yaitu manusia itu sendiri. Karena segala sesuatu nampak di wajah, sehingga wajah sering dijadikan sebagai takbir, sebagai ungkap dari tubuh manusia. Yang masuk neraka bukan cuma wajahnya, tetapi seluruh tubuhnya. Tetapi wajah yang sering diungkapkan untuk mewakili dari tubuh manusia tersebut, karena seorang tatkala sedih nampak di wajahnya, tatkala seorang bergembira nampak di, di wajahnya. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala Tabarakasmurabbika dzul jalali wal ikram ya. Uh, gimana? Wa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa wajhu rabbika. Ya, yang, yang yang yang tersisa atau yang kekal adalah wajhu rabbika, wajah rabb Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan bahwasanya Ahlul bid'ah tatkala mereka mendatangi ayat ini membaca ayat ini wa yubqaa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan yang tersisa atau yang abadi adalah yang kekal adalah wajah rabb kata mereka maksudnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak punya wajah kata mereka Allah tidak punya, tidak punya tidak punya wajah dan ini hanyalah majaz katanya majaz wajah maksudnya zat kita bilang ini bukan majaz dan ini benar-benar Allah memiliki wajah. Dan bahkan bahkan kita katakan dalam bahasa Arab ini merupakan bantahan yang paling telat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahwasannya tidaklah suatu benda dimajaskan. Artinya saya tidak mengatakan wajah seseorang dan maksud saya adalah tubuhnya seluruhnya. Saya mengungkapkan dengan wajah untuk mewakili tubuhnya seluruhnya. Majazan Kecuali karena orang ini memang juga punya wajah Saya ulangi Wajah terkadang maksudnya apa? Zat Dan contohnya juga seperti tangan Dibilang tangan panjang maksudnya apa? Maksudnya apa? Suka bersadakah kalau dalam bahasa Arab? Suka bersadakah kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Indonesia suka apa? Mencuri Aliyah terkadang ditakbirkan untuk kekuatan Benar dan itu majas Yat maksudnya apa? Kekuatan Tetapi kita tidak mungkin menggunakan majas Yat tangan maksudnya kekuatan Kecuali kepada benda yang dia punya tangan asli Sehingga kita bisa menggunakan tangan tersebut sebagai majas dari kekuatannya Seandainya benda tersebut tidak punya tangan Maka tidak bisa kita menggunakan majas tersebut Paham atau tidak? Saya rasa tidak paham Saya ulangi Kita terkadang mengungkapkan ya, Tangan sebagai kekuatan Kekuatan ini masalah semua sifat Memang dalam bahasa Arab ada majas Majas bahwasanya tangan artinya apa? Kekuatan Namun tidak mungkin kita mengungkapkan tangan sebagai kekuatan Kecuali kepada makhluk yang benar-benar punya tangan hakiki Ia atau tidak? Tidak mungkin kita bilang sama Apa misalnya? Meja, kita bilang tangan meja o, Meja enggak punya tangan Adanya kaki meja Tapi kalau kita mengatakan Dia memiliki tangan yang kuat, artinya apa dia? Dia kuat Atau kita mengatakan dia tangan yang panjang Artinya dia suka apa? bersadakah bukan suka mencuri ya maka tidaklah kita menggunakan majas ini kecuali kepada zat yang memiliki tangan yang asli kita bilang kepada Ahlul al-bida tarolah wajah dalam firman Allah wajah ayat bokah wajahu Rabbikaul Jalali wal Ikram wajah di sini maksudnya adalah zat maka kita mengatakan justru ini yang menunjukkan bahwasannya Allah punya wajah yang hakiki karena seandainya Allah tidak punya wajah hakiki maka tidak mungkin digunakan wajah sebagai majas dari zat Paham atau tidak? Mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan. Seperti ini. Wujuhu yawma'idin khasiyah. Tidakian Allah mengatakan wajah-wajah yang tunduk. Maksud Allah, wajah mereka tunduk dan tubuh mereka juga terhina. Namun Allah tidak menggunakan wajah sebagai wakil dari tubuh. Karena mereka memang kecuali kepada karena mereka memiliki wajah-wajah yang hakiki. Kemudian kata Allah. Amilatun nasibah. Yang mereka itu. Amilah. Bekerja. Nasibah dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan capek Ada dua tafsiran di kalangan Para ahli tafsir tentang ayat ini Tafsiran pertama yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Amilatun ay amilatun fid dunia Nasibatun fil akhirah Artinya mereka adalah orang-orang yang beramal Bekerja keras di dunia Tetapi di akhirat sia-sia Kepayahan yang mereka dapatkan, tidak mendapatkan hasilnya Oleh kerana Imam Al-Qurtubi membawakan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala Umar bertemu dengan seorang pendeta yang sudah sangat tua pendeta yang sudah sangat tua kemudian Umar menangis tatkala melihat pendeta tersebut kata Umar amilatun nasibah lihat pendeta tua ini dalam kesesatan yang nyata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan pendeta mungkin tidak menikah gara-gara ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin dia berpuasa mungkin dia mengharamkan beberapa perkara agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan sampai di akhirat nasibah, kepayahan tidak mendapatkan nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka Umar pun menangis melihat orang yang sudah tua ini ternyata dalam kesehatan kemudian juga Alimam Al-Qurtubi rahimahullah membawakan riwayat dari Ali bin Abi Talib tatkala menafsirkan ayat ini kata Ali bin Abi Talib hum ahlu haru mereka adalah orang-orang khawarij yang mereka di dunia benar-benar ibadahnya luar biasa Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tahkiruna solatakum kumah salat him, wasiyam kumah siyam Kalian akan meremehkan, merasa minder jika membandingkan antara solat kalian dengan solat mereka. Wahai para sahabatku, kalian akan meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasanya orang-orang khawarij. Tetapi kata Nabi Shallallam, "Yang merukunah mina din, kama yang merukusah muminar ramiyah." Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya busur panah dari Hewan mangsa, hewan yang ditembus anak panah. Artinya apa? Mereka beribadah luar biasa, namun di akhirat masuk neraka jahanam. Tasla naron hamiyah. Mereka masuk dalam neraka jahanam. Ini tafsiran pertama di kalangan ahli tafsir bahawasanya ayat ini cocok buat ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang capek luar biasa beribadah di dunia. Mengorbankan harta, mengorbankan tenaga... Namun mereka melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka akan mendapatkan hasilnya di dunia di akhirat ternyata mereka di akhirat nasibah tasla narun hamiyah. Mereka kepayahan di akhirat dan mereka akan masuk dalam neraka jahannam Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua yang dipilih oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya ayat ini amilatun nasibah tasla narun hamiyah berkaitan dengan penghuni neraka jahanam. Ini tafsiran yang lebih kuat. Kenapa? Karena konteks ayat dalam surat Al-Ghashiyah tentang penghuni neraka jahanam. Sejak, sejak awal Allah sudah berkata wujuhu yauma idhin khashi'ah. Pada hari tersebut nampak wajah-wajah yang terhinakan. Wajah yang rendah, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihukum di akhirat amilatun. Mereka dibuat kerja keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasiba dalam keadaan kepayahan di akhirat kala. Ini adalah hukuman bagi orang-orang yang kafir kepada hari kiamat. Oleh kerana mereka sejak mau meninggal sudah dibuat payah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicabut nyawa mereka dengan kasar. Kemudian tatkala mereka dimasukkan dalam liang lahat, kemudian mereka disiksa oleh malaikat mukar dan nakir, disiksa oleh para malaikat. Kemudian tatkala mereka dibangkitkan, dibangkitkan dalam keadaan kepayahan, di bawah terik matahari dengan jarak satu mil. Berbeda dengan kaum mukminin, Mereka akan dinaungi dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang-orang kafir Mereka dibangkitkan dalam penuh kepayahan Sehingga keringat mereka berjujuran Kemudian tatkala mereka dibangkitkan Di akhirat mereka akan melewati ya, Disidang dengan sidang yang sangat mengerikan Kemudian mereka melewati Sirat dalam keadaan sulit Kemudian mereka disiksa dalam neraka jahannam Dibuat kerjaan-kerjaan yang merepotkan mereka Di antaranya mereka akan diikat dengan rantai-rantai Ditarik oleh para malaikat, disuruh naik gunung yang tinggi, disebutkan dalam sebagian riwayat oleh Alutafsir, penduduk neraka jahanam amilatun, mereka bekerja keras mereka disuruh naik apa namanya gunung yang tinggi, gunung yang sangat licin sementara tatkala mereka hendak menempelkan tangan mereka, tangan mereka kemudian melepuh meleleh, sehingga mereka terjatuh kemudian mereka disuruh naik lagi, dan demikian kerjaan mereka amilatun nasibah, dalam keadaan payah, dalam keadaan lelah capek, dan bekerja keras Yaitu dihukum dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat Disuruh memikul rantai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mereka Masuk dalam Neraka atau api yang sangat panas ya. Kita tahu Api neraka jahanam sangatlah panas Disebutkan dalam riwayat Dipanaskan seribu tahun Kemudian dipanaskan lagi seribu tahun Kemudian dipanaskan lagi sampai Bawasnya api neraka jahanam berwarna hitam Karena saking saking panasnya. Kata Allah tu sqomin ainin aniyah. Mereka diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Dan mereka juga diberi makan. Laisa lahum tu'amun illa min dharik. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka jahannam mereka merasa haus dan mereka merasa lapar dan Sayy Muhammad bin Sulayyah Al-Uzaimin rahimahullah menyebutkan kenapa mereka kehausan kenapa mereka kelaparan karena mereka telah berdiri di padang mahsyar fi yaumin kana miqdaruhu 50000 sanah pada hari di mana satu hari seperti 50000 tahun mereka berdiri dalam keadaan panas matahari dengan jarak 1 mil keringat mereka bercucuran ya. sehingga mereka dalam masa penungguan tersebut dalam keadaan sangat lapar dan sangat haus Sehingga terkala mereka dimasukkan dalam neraka jahannam, mereka juga merasakan panasnya api neraka jahannam. Sehingga kehausan menyerang diri mereka, sangat haus, dan mereka minta minum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iys tghizu bima in kal muhliyashwil wujub bi sas kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka minta tolong agar diberi air minum bagi mereka. Air minum yang didatangkan bagi mereka, air minum yang sangat panas, sebagaimana Besi atau logam yang dileburkan Karena panas, saking panasnya Sebelum mereka memasukkan dalam perut mereka Wajah mereka sudah meleleh Terpanggang dengan Uapnya air panas tersebut Namun mereka harus minum Karena mereka sangat kehausan Akhirnya meskipun air yang sangat panas tersebut Karena kehausan yang menyerang Kerongkongan mereka Maka mereka terpaksa minum air yang sangat panas tersebut Yang sebelum masuk dalam kerongkongan mereka Sudah membakar wajah mereka dan tatkala air tersebut masuk dalam perut mereka Kata Allah a a ahum. Maka kemudian air tersebut akan mencabik-cabik usus-usus mereka Namun mereka harus minum Mereka harus minum Karena kehausan yang amat sangat Ibarat seperti seorang yang terkena penyakit Dan dia merasa sakit yang luar biasa Dan dia harus diamputasi Dan dia memilih diamputasi Meskipun dia itu amputasi tersebut juga sakit Tetapi dia harus diamputasi Seperti itu kira-kira Artinya dia merasa kehausan dan dia tahu air ini akan binasakan dia tapi dia harus minum juga. Ini minuman mereka. Bagaimana dengan makanan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahum tu'amun illa min dhariyah." Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhariyah. Dhariyah juga ada dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir. Tafsiran pertama menyatakan bahwasanya dhariyah diambil dari bahasa Arab artinya yatadarra', dari yatadarrur, dari tadarrur artinya benar-benar ya merendah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka memakan makanan tersebut maka dia merasakan mereka merasakan kesakitan yang amat parah sehingga mereka yatazarraun minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka minta agar dimatikan mereka minta agar apa? Dimatikan begitu makan-makanan yang begitu memayahkan diri mereka, menyakitkan tubuh mereka, makanan dimasuk, dimasukkan dalam perut mereka, malah menyakitkan diri mereka. Sehingga mereka minta untuk dimatikan. Ya Malik liyaqdi alayna Rabbuk, qala innakum makithun. Kata mereka, wahai Malik, mintalah kepada Allah agar mematikan kami. Waladzina kafaru lahum naru jahannam, la yuqdaw alayhim fayamutu, wa la yukhafafu anhum min athabihah, kذلك نجس كل kafur adapun orang-orang penghuni neraka jahannam maka mereka tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala innakum magizun mereka akan tetap tinggal di neraka jahannam la yuqdo 'alaihim fa mereka tidak akan dimatikan wa la yukhaffafu 'anhum min adzabihha dan tidak akan dikurangi azab mereka karena kesakitan yang amat parah yang mereka rasakan akibat makanan tersebut mereka minta diringankan azabnya yukhaffif 'anna yawman minal adzab ya Udu'u Rabbakum Berdo'alah kepada Mintalah kepada Rabb kalian Agar mengurangi Siksaan yang kami rasakan Meskipun satu hari saja Akan tapi Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala Kepada penghuni neraka jahannam Dengan ayat ya, Sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasirah Sa'adi Ayat yang paling mengerikan Bagi penghuni neraka jahannam Allah mengatakan Fadhuku falanna zidakum illa azaba Silakan kalian rasakan Ya, siksaan neraka Jahannam dan kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab. Mereka minta mati tidak dimatikan oleh Allah. Mereka minta keringanan tidak diberi keringanan oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan falan naziidakum illa azab. Kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab. Artinya apa? Ada kemungkinan azab mereka ditambah dengan berbagai macam model azab yang lain karena tidak ada tambahan. Setiap hari yang ada tambahan adalah model azab yang lain atau azabnya akan ditingg ditinggikan kualitasnya. Semakin parah, semakin ngeri azabnya Tidak ada tambahan bagi mereka Kecuali azab Ini ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahannam Mereka minta mati, mereka minta dikurangi Ternyata diberi tambahan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini tafsiran pertama di karang ahli tafsir Artinya mereka makan makanan yang buat mereka kesakitan Dan yatadarra'un Kepada Allah minta agar dimatikan Tafsiran yang kedua Yang merupakan tafsiran mayoritas ahli tafsir Baik Ibnu Kefir maupun Al-Qurtub dan yang lainnya Zori' adalah Sejenis tumbuhan Yang ma'rufah Yang diketahui oleh orang-orang Hijaz Iaitu Semacam tumbuh-tumbuhan yang berduri Yang disebut dengan Shibrik Shibrik kalau dia lagi dalam keadaan bahasa Dalam keadaan kering namanya Zori' Tumbuhan ini ya, Dijauhi oleh hewan-hewan Tidak -hewan. ada yang memakan tumbuhan ini Tumbuhan ini berduri Kemudian mengandung racun kalau dimakan oleh hewan maka hewan tersebut akan menjadi kurus dan kesakitan. Oleh karenanya hewan ini jangankan dimakan oleh manusia, hewan pun tidak mau. Hewan pun menjauhi tumbuhan yang berduri ini. Tumbuhan ini di akhirat kelak akan menjadi makanan bagi penghuni neraka Jahannam. Namun perlu kita ketahui sebagaimana kaidah yang kita ketahui bahwasanya tidak ada yang sama antara dunia dengan akhirat kecuali hanya sekedar nama. Di surga di dunia ada wanita, di surga ada wanita tapi wanita dunia tidak sama dengan wanita surga di dunia ada anggur, ada apel di akhirat ada anggur namun tidak sama antara anggur dunia dengan anggur akhirat demikian juga, dhari' buah yang berduri ini, yang beracun ini di dunia tidak sama dengan dhari' yang ada di akhirat yang ada di neraka jahanam. hanya sekedar penamaan, tapi hakikatnya jauh berbeda tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari dzariah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa lahul yawma hahunna hamim wa la tu'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tu'amun illa min ghislin." Dalam ayat yang lain kata Allah tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. Dalam ayat ini Allah mengatakan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dorek. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya makanan mereka adalah zakum atau azim. Allah sebutkan tiga model makanan yang yang di, akan dimakan oleh penghuni neraka jahanam. Bagaimana menjama antara tiga model makanan ini yang masing-masing ayat kata Allah subhanahu wa taala leisalhum tu'amun tidak ada makan bagi mereka kecuali dorek. Ternyata dalam ayat yang lain kata Allah tidak ada makanan bagi mereka kecuali gislin. Adapun zakum dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Lau anna qatratan min al zakum qatrat ala ahli al ardh la fassadat la absadat alaihi ma ayshahum. Fakifah biman leisayakuno taamuhu gairahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya ada setetes dari zakum menetesi tertetes di atas muka bumi ini. Maka tetesan ini akan merusak kehidupan seluruh penduduk muka bumi. Bagaimana dengan orang yang tidak memakan kecuali zakum? Iaitu penghuni neraka Jahannam. Ketika waktu Nabi SAW menyebutkan ayat-ayat tentang zakum, Maka Abu Jahal sombong. Dia mengatakan itu Muhammad menakut nakuti kita dengan zakum. Kita akan makan zakum rame-rame. Kita akan makan apa? Zakum. Dia sombong. Dia tidak tahu bahwasannya zakum sangat mengerikan. Kita bisa bayangkan kalau kita hidup di suatu rumah, kemudian ada seekor tikus kecil, kemudian mati jadi bangkai. Kita tidak tahu di mana bangkainya. Kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan. karena bau busuk yang meliputi rumah kita. Mau tidur tidak enak, mau makan tidak enak, bau yang tidak hilang-hilang. Bagaimana dengan zakum yang setetes aja kalau jatuh di atas muka bumi, maka seluruh penghuni dunia, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, tidak bisa tenang hidup mereka. Kenapa? Baunya sangat busuk. Bagaimana kalau itu dimakan oleh oleh seseorang? Oleh kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fakayi fabi manlay saya kuno to'amuhukayi Bagaimana dengan orang yang tidak punya makanan kecuali zakum? Bagaimana dia makan, makan bau yang sangat busuk tersebut? Dari sini, Alimahul al-qurtubi rahimahullah berusaha menjamakkan ayat-ayat ini, karena dalam ayat disebutkan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dorek. Dalam ayat yang lain tidak ada makanan bagi mereka kecuali gislin. Gislin adalah Cairan yang keluar dari ahlun nar, apakah dari nanah mereka, dari borok mereka, dari kemaluan mereka, ya? dari kotoran mereka. Ini kotoran-kotoran yang keluar itu namanya gisli, itu dimakankan kepada penghuni neraka jahannam, makanan mereka. Sebagian ulama menjamakkan bahwasanya sebagaimana di surga ada darajat, ada tingkatan-tingkatan, demikian juga di neraka jahannam ada darajat, ting ada tingkatan-tingkatan ada tingkatan neraka jahannam yang penghuninya tidak dikasih makan kecuali dhorek, itu aja makanan tiap hari buah yang berduri ada tingkatan dari neraka jahannam penghuninya tidak diberi makan kecuali gislin, isinya nanah, borok darah, ya, kotoran yang keluar dari kemaluan penghuni neraka jahannam, itu aja makanan mereka dan ada dari penghuni neraka jahannam dari tingkatan neraka jahannam yang makanan mereka cumalah adalah zakum ini cara penjamaan yang pertama ada penjamaan yang kedua yang menyatakan setiap penghuni neraka jahannam akan makan tiga makanan ini, tetapi waktunya berbeda-beda mungkin makan pagi, hanya apa? hanya tori makan siang apa? gislin terus terakhir makan apa? makan apa terakhir? makan malam atau makan sore? di, di akhirat tidak ada malam di akhirat tidak ada malam Jadi ini sekedar artinya ada waktu-waktu tertentu mereka hanya makan, tidak ada makan kecuali apa? Dorib Ada waktu tertentu Tidak ada makanan yang disediakan bagi mereka Kecuali apa? Gislin Dan ada waktu tertentu Tidak ada makanan yang disediakan bagi mereka Kecuali apa? Zakum Wali'adzubillah Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala La yusminu wa la yugni min jua Dan makanan tersebut Tidak akan menggemukkan badan mereka Dan tidak akan juga menghilangkan Rasa lapar Tapi semakin menjadikan mereka menderita Air minum yang mereka minum akan Merobek-robek Usus-usus mereka Bayangkan duri kita masukkan dalam perut kita Maka duri tersebut akan mencabik-cabik Usus-ususnya ya. Oleh kerana tidak ada yang mereka makan Kecuali semakin menyiksa mereka Dan mereka tahu bahawa benda-benda tersebut akan menyiksa Tapi mereka harus makan Karena kelaparan yang mereka rasakan ya. Lilitan usus yang mereka rasakan sangat parah Sehingga mereka harus makan Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jenis manusia kedua jenis kelompok manusia yang masuk surga setelah Allah menyebutkan tentang jenis kelompok manusia yang masuk neraka jahannam Allah berfirman wujuhu yaumaithin na'imah maka pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri. sebagian oleh tafsir mengatakan na'imah diambil dari ada kemungkinan diambil dari nu'umah dari yan'umu yan yang artinya lembut wajah mereka lembut halus ya. yang merupakan tanda kebahagiaan mereka ada yang mengatakan na'imah diambil dari kenikmatan artinya nampak kenikmatan di wajah mereka berseri-seri. Kita bisa membedakan antara orang yang wajahnya lagi berseri-seri dengan wajah orang yang lagi lagi sedih ya. Ini wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Bahwasanya di dunia mereka senantiasa bersusah payah, beramal soleh, merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat kelak tidak ada ke, la khaufun alaihim yahzanun tidak ada kekhawatiran tidak ada kesedihan yang ada cuma wajah yang berseri-seri Oleh walikarnya luar biasa ketika Allah berfirman alal araiki yang dhurun di antara ahli tafsir menyatakan ya innal abrarlar lafi naim sungguhnya orang-orang yang abrarlar orang-orang yang baik lafi naim dalam kenikmatan yaitu di surga kelak alal araiki yang dhurun mereka Bergembira, memandang dan mereka berada di atas dipan-dipan mereka. Apa yang mereka lihat? Yang dhurun, Kata para ulama di sini maaf lebihnya tidak disebutkan, sehingga mencakup segala keumuman yang menyenangkan mereka. Di antara hal yang mereka membuat mereka senang, bergembira, wajah mereka bersenang-senang, mereka melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat-nikmatan yang luar biasa yang membuat mereka ber siri-siri. Di antaranya mereka melihat berbagai macam kenikmatan yang mereka dihidangkan bagi mereka di surga. Ada apel, ada anggur, ada bidadari Dengan jumlah yang banyak, berbagai macam model Gimana tidak bergembira ya. Di antara kegembiraan ala sururin mutaqabilin. Mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka Eh kamu juga masuk surga ya Masya Allah Kamu juga punya bidadari <laughs> Artinya gimana? Antum, antum, antum punya teman lama, kemudian Antum tidak ketemu Gembira atau tidak Antum punya teman enggak ketemu lama, tahu-tahu ketemunya di pengajian Gembira atau tidak Belum kalau ketemunya di surga, bagaimana tidak bergembira Ini yang buat mereka, wajah mereka apa bersiri-siri. Di antara yang membuat mereka bergembira, mereka melihat bagaimana penghuni neraka jahanam di azab, sehingga mereka semakin bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah selamatkan kami dari azab yang pedih. Ini perkara-perkara yang membuat mereka bergembira. Belum tatkala mereka merasakan kenikmatan tersebut, bagaimana tidak bergembira. Belum bagaimana tatkala mereka memeluk bidadari, bagaimana tidak bergembira. Belum bagaimana kalau mereka mencicipi khomer-khomer yang ada di akhirat, bagaimana mereka tidak bergembira. Oleh kerana wujuhu yawma izin na'imah, pada hari tersebut wajah mereka berseri-seri tidak ada kekhawatiran sama sekali tidak ada kesedihan sama sekali kata Allah mereka puas senang dengan usaha mereka selama ini mereka berusaha dengan penuh kecapean di dunia Yang oleh karenya Imam Ahmad mengatakan tidak ada istirahat kecuali kalau kakimu injak surga baru istirahat sebelum kaki kita menginjak surga tidak ada istirahat, harus Beribadah, harus beribadah Entah salam, entah baca Quran, entah sedekah. Lawan hawa nafsu ya. Tidak ada istirahat kecuali kalau saya sambil di surga Di sa'iha Mereka rido dengan Apa yang telah Amal soal yang telah mereka, mereka lakukan Allah nampakkan ganjaran-ganjaran Dan pahala-pahala yang Allah hidangkan di akhirat kelam Fi jannatin aliyah Mereka berada di atas surga yang tinggi La tasma'u fiha lagiyah dan engkau tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna Atau mereka tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna Perkataan yang sia-sia di akhirat tidak ada, di surga tidak ada Kalau kita di dunia, sering kita mendengar orang ngomongnya enggak enak Sering kita mendengar cacian, kita sering mendengar makian, kita sering mendengar penghinaan, perendahan Terkadang sama teman kita, ngomong teman kita, membuat hati kita sakit Perkataannya nyelekit, perkataannya pedis Ini di surga tidak ada Seluruh perkataan menyenangkan Seluruh perkataan menggembirakan bertemu dengan saudaranya di surga perkataannya semuanya indah semuanya menyenangkan ya ini menambah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Fiha ainun jariah dan di surga ada mata air yang mengalir tentunya mata air di surga tidak sama dengan mata air di dunia kata Allah Fiha surrumarfuah di surga tersebut terdapat tahta-tahta atau singgah sana-singgah sana atau dipan-dipan yang diangkat tinggi ada dipan-dipan yang tinggi. Ada singgasana, singgasana singgah sana yang tinggi. Wa akuwabum maudu'ah. Dan ada... Uh, apa bahasa Indonesia? Gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Jadi, orang kalau di surga, Ikhwan, kalau antum masuk surga, antum tidak akan perlu kelelahan untuk mendapatkan kenikmatan. Berbeda dengan di dunia. Di dunia, kenikmatan apa saja, kita butuh usaha. Harus mungkin berdiri, ngambil makanan. Harus apa namanya? Ciduk makanan. Ya, mau apa saja, usaha. Ya. Mau dapat kenikmatan apa saja? Usaha. Mau punya mobil harus susah. Mau punya istri apalagi Harus tengah? Mampusnya. Apalagi mau kawin dua? Lebih gila lagi. <laughs> Artinya semuanya susah. Tidak ada yang gampang. Tidak ada yang ada yang tersedia. Beda dengan di surga. Wa aku abu maudhu antum. Tidak usah jalan dua meter untuk mengambil gelas. Gelasnya sudah ada. Langsung datang sini depan antum. Apa yang terbetik di hati antum. Langsung muncul depan mata. Makanya Allah mengatakan. Ya tufu alaihim gilmanun mukhaladun. Bahwasanya apa, di, di, di, di, ber, berjalan di sekitar mereka apa? Wilman. Yaitu pembantu-pembantu yang siap menghidangkan apa yang antum inginkan. Wah aku abu mau doa. Ah. Di mana sah? Dayang-dayang ya. Terserah mau dayang-dayang mau apa. <laughs> Intinya ada yang menyediakan. Wah aku abu Ya, jadi tidak perlu antum repot-repot Makanya saya sering katakan di antara perbedaan Antara kenikmatan dunia dan kenikmatan surga Kenikmatan surga diperoleh tanpa ada rasa Kepayahan sama sekali Allah mengatakan kutufu hadaniya Tangkai-tangkai pohon tersebut rendah Jadi kita tidak perlu manjat pohon kalau ingin makan durian di sana Duriannya langsung datang Tidak ada namanya durian jatuh Di surga, tidak ada Tidak perlu manjat, semuanya kutufu hadaniya Semuanya tersedia dengan mudah Kenikmatan akhirat dirai tanpa ada kepayahan sama sekali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa namari kumasfufa. dari numruk, numruk artinya wisadah, wasaid, yaitu bantal-bantal yang untuk digunakan bersandar. Allah mengatakan masfufa, bantal-bantal tersebut tersusun rapi, bersaf-saf. Ya ikhwan, jadi kenikmatan di surga bukan sekedar indah, bukan sekedar nikmat, tapi dia tersusun rapi. Tidak seperti kita masuk rumah mungkin amburadul berantakan. Ya, ada benda-benda indah tapi berantakan di surga enggak teratur rapi luar biasa. Bahkan kata Allah nama riqma sufa bahkan bantal-bantalnya tersusun tidak amburadul jika, jadi enak dipandang, enak dipandang pemandangan sangat indah yang ada di surga. Kata Allah wazarobi yuma besufa dan permadani permadani yang terhampar. Di mana seorang penghuni surga ingin duduk maka di situ langsung terhampar permadani. Setelah Allah menyebutkan tentang penghuni neraka jahannam Dengan azab yang dia rasakan Yang mereka rasakan Kemudian Allah menyebutkan tentang penghuni surga Dengan kenikmatan yang mereka sebutkan Dan ini adalah tarikatul quran Cara al quran Menyebutkan ahlun nar dan kemudian Allah menyebutkan ahlul jannah Menyebutkan inzar Peringatan dan menyebutkan juga bisyarah Dan demikianlah seorang da'i Tidakala berda'wah mengumpulkan antara Memberi peringatan dan memberi kabar Gembira Jangan sampai seorang daik isinya cuma Mentahdir aja kerjanya Memberi hati-hati Bita syirik, bita syirik, bita syirik Tidak ada pembahasan lain Kapan bahas dari? Tapi menggabungkan antara keduanya Karena orang rasa takut jangan dibuat takut terus Dibuat rindu dengan apa? Surga Sehingga dia diantara khauf dan roja Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajak mereka Orang-orang Arab terdahulu ya, Yang diturunkan ayat-ayat ini untuk merenungkan tentang keagungan Allah dalam ciptaan-ciptaannya. Allah mengatakan, Afala yang ilal ibdi kaifah khuliyat. Apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Wa ilas sama kaifah rufiat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifah nusibat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana gunung dipancangkan? Wa ilal ardh kaifah sutihat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana bumi dibentangkan? Ini Allah mengajak mereka untuk merenungkan tentang keagungan makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan keagungan penciptanya. Yang pertama kali Allah ajak adalah memikirkan tentang penciptaan unta. Oleh karena itu tatkala Syuraih Al-Qadhi membaca ayat ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Maka dia mengatakan ukhruj bina nanzur ilal ibil kaifa khuliqat. Ayo kita keluar. Kita lihat onta, bagaimana onta diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara menjalankan perintah Allah, merenungkan tentang keajaiban dari makhluk onta ini. Kalau kita sekarang susah lihat onta ya. Lihat kambing atau lihat apa, onta tidak ada di sini. Ya. Tapi kalau kita di Arab, kita bisa datang lihat onta, bisa lihat langsung. ya, Bisa naik ontanya. Dan onta adalah hewan yang menakjubkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyebutkan beberapa keajaiban onta atau keunikan dari hewan onda ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, unta digelari dengan safinatus sahra, yaitu kapal padang pasir. Kenapa dia berjalan dengan begitu mudahnya menembus padang pasir seakan-akan kapal yang berlayar berlabuh di lautan? Unta hewan yang hebat bisa mengantarkan penunggangnya melintas negara dari Hijaz ke Yaman, dari Hijaz ke Syam, ke Damaskus, ke Syria. Dengan onta tersebut, hewan yang sangat luar biasa. Dan hewan tersebut, diantaranya mudah untuk ditunggangi. Hewan tersebut mudah untuk ditunggangi. Saya tidak tahu ada hewan seperti onta. Onta hewannya tinggi, tetapi kalau seorang ingin menunggang, menungganginya maka dia duduk dulu supaya untuk apa di? dinaiki. Baru kemudian dia berdiri. Kalau kuda enggak, antum harus loncat. Kuda antum harus loncat, himar antum harus apa? loncat. Onta enggak. Dia badannya gede, wajahnya menakutkan, badannya keras kalau tendang orang bisa mati, tapi dia mau tunduk untuk kita apa? Naiki. Dia bisa duduk untuk kita, naiki. Oleh karena Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, kenapa setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, fi jannatin aliyah di surga yang tinggi, fiha surur marfuah, dalam surga tersebut ada singgasana-singgasana yang ditinggikan. Kenapa sebenarnya itu Allah sebutkan tentang unta? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bisa jadi seorang Arab tatkala Mbak Cayet ini dalam surga ada dipandipan -dipan yang ditinggikan, gimana naiknya? Dia bingung gimana naiknya. Oleh karena supaya menghilangkan ilbas ini, kerancuan ini Allah menyebutkan tentang unta. Ya kalau kita sekarang disebutkan kita enggak heran, kita bilang bisa bikin Allah bisa bikin eskalator sangat mudah. Allah bisa bikin lift di surga kalau Allah berkehendak, ya Allah menerbangkan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Arab dahulu seribu para setahun yang lalu Mungkin bingung Maka Allah sebutkan tentang onta Lihatlah onta Onta yang tinggi Kalau mau dinaiki dia duduk dulu Maka demikian pula singgasana singgasana yang tinggi tersebut Mungkin tinggi tapi kalau mau diduduki dia tinggal turun dulu Baru kita naik dia naik lagi ke atas Sama seperti apa? Onta Dan ini satu-satunya hewan yang seperti itu Tidak ada hewan seperti apa? Seperti onta Kemudian Di antara Kak jahiban onta. Ya. Tadi saya katakan bagaimana onta tubuhnya kuat, tapi dia tunduk kepada manusia. Ada sebagian hewan yang seperti ini, yang kelihatannya sangar tapi apa baik kepada manusia. Ya. Kucing saja saya kadang memikirkan tentang kucing. Kucing itu subhanallah dia bukan macan kecil. Kalau dia macan macan kecil dia mungkin sangar, tapi dia kucing. Dia apa nama? Mudah, lembut sama manusia. Ya. Tidak seperti macan. Seandainya, seandainya kucing itu buas seperti macan, wah ngeri kucing. Tapi Allah menjadikan kucing itu apa? Lembut. Padahal bentuknya, apa namanya, taring-taringnya, kemudian cakarnya mirip dengan, dengan macam. Tetapi Dia Subhana Allah lembut dengan, dengan manusia. Demikian juga onta, meskipun kelihatannya keras, kemudian tebal, kemudian gempal, tetapi dia tunduk kepada manusia. Di antara keajaiban onta, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Uthaymiyah dalam kitabnya Bayan al-Bisil Jahmiyah, satu-satunya hewan yang mengumpulkan tiga fungsi, yaitu Susunya diminum, yang kedua makanannya, dagingnya dimakan, dan yang ketiga sebagai alat pengangkutan. Tidak ada hewan yang mengumpulkan tiga fungsi ini kecuali unta. Antum lihat sapi, sapi benar, sapi susunya diminum. Dagingnya dimakan, tapi dia bukan alat angkutan, Dia tidak ditunggangi, apalagi disuruh mikul barang-barang. Sapi tidak pernah demikian. Kuda pun demikian. Kuda susunya diminum, tapi tidak semua orang minum susu kuda. Apalagi saya sering dengar susu kuda liar. Susu kuda liar. Gimana tangkapnya kuda liar tersebut? Berarti susu kuda liar yang sudah dijinakkan. Susu kuda liar kok susunya bisa ditangkap? Atau susu kuda liar yang dulu kakeknya liar, sekarang dia sudah enggak. Ya, siapa yang suka makan daging kuda? Ya, orang jarang suka makan daging kuda Memang dia ditunggangi Tapi dia tidak disuruh mikul barang-barang Kuda tidak pernah dikenal sebagai hewan yang mikul apa? Barang-barang onta enggak Onta ditunggangi Dan bisa mengangkat ratusan kilogram di atas undanya Paling keren tidak ada hewan Yang mengumpulkan tiga fungsi ini Kata Syekhul Islam Kecuali onta Susunya diminum Dagingnya dimakan Dan bisa digunakan untuk mikul Barang-barang uh, yang berat Kemudian di antara keajaiban onta, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan onta dengan bulu yang tebal. Sehingga tatkala dia masuk di tengah padang pasir yang sangat panas, dia tidak kepanasan. Karena bulunya tebal. Dan kalau tatkala tiba di malam hari, musim dingin, dingin sekali di malam hari, dia pun tidak kedinginan. Kenapa bulunya? Bulunya tebal. Kemudian di antara keajaiban onta, dia punya punuk. Punuk onta itu bisa membawa makanan sekitar 40 kilogram dari e, semacam cairan minyak yang bisa digunakan untuk nutrisi onta tersebut kemudian dia punya persedia, pe, pe, cadangan minuman disebutkan onta kalau sudah sekali minum sekali dapat sumber air sekali sedot dia bisa minum 100 liter lebihnya antum sekali sedot tidak bisa antum onta sekali geluk-geluk-geluk bisa 100 liter masuk dalam tubuhnya cepat dia minum sehingga onta kalau dibiarkan 8 hari berturut-turut tidak makan dan tidak minum dia kuat Bahkan ada yang mengatakan dua minggu jalan tanpa makan dan tanpa minum dia, dia kuat. Kenapa ada, sisa, ada persediaan makanannya dan ada persediaan minumannya? Ya. Kemudian di antara kehebatan onta, onta dibuat kuku kukunya kokoh sehingga tak dia jalan di padang pasir, meskipun pasir yang tebal-tebal dia tidak pernah apa namanya tergagak, tidak pernah apa namanya macet, tidak pernah macet di jalan. Beda kalau mobil, mobil baru masuk padang pasir muter-muter banyak, tidak bisa jalan. Onta enggak, dia bisa jalan, dia bisa jalan lagi ceklek ceklek artinya apa kalau kuda kalau sapi mungkin keprosok ya. kalau unta enggak ya. makanya kukunya dimodifikasi oleh Allah sehingga apa bisa jalan terus meskipun dia mikul ratusan kilo di atas pundaknya oleh karena itu ada seorang sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ada kambing yang hilang dia temukan di jalan maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya laka au kata Nabi sallallahu kambing itu milikmu boleh kau ambil atau kalau kau tidak ambil wali akhikah akan diambil oleh orang lain saudaramu. Kalau kau dan saudaramu tidak ambil lidi, eh, maka akan dimakan oleh serigala. Artinya boleh ngambil kambing yang apa hilang untuk di, diselamatkan. Tetapi kalau onta kemudian dia mengatakannya Rasulullah bagaimana saya kalau ketemu onta yang hilang kata Nabi malakabalah apa urusanmu dengan onta tersebut aliyahida uha ya. wasi ko bahwa onta tersebut dia punya kuku dia punya kaki dan dia punya cadangan makanan biarin dia pergi sampai ketemu dengan tuannya, nggak usah aku ambil onta selamatkan onta, beda kalau kambing, kalau onta dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Para hadirin yang bermartabat, subhanahu wa taala diantara kelebihan onta yaitu onta memiliki kelopak mata yang tembus pandang, sehingga ketika dia berjalan di tengah padang pasir kemudian ada badai debu, dia masih bisa melihat meskipun meram kalau antum enggak bisa, buka sedikit masukkan apa? Debu. Onta dibihun untuk mata sambil apa? Jalan. Kemudian di antara kehebatan onta, kakinya tinggi. Kakinya apa? Tinggi dari badannya. Kata ahli onta, para ulama onta, bahwasanya kaki tinggi tersebut fungsinya apa? Supaya dia kalau kakinya pendek nanti badannya perutnya kepanasan karena dari uapan panas eh, padang pasir. Sehingga dibuat jarak yang khusus sehingga tidak kepanasan perutnya dan dia terus bisa melanjutkan apa perjalanan kemudian di antara kehebatan onta ciptaan onta onta sejak lahir memiliki di bagian sebagian tubuhnya kulit-kulit yang tebal Sep seperti di kakinya di lututnya di bagian apa namanya betisnya kenapa supaya kalau dia duduk di pasir dia tidak kepanasan kenapa kulitnya tebal dan ini bukan hasil latihan bukan seperti manusia dia kulit mungkin kulit kepalanya Tipis Kemudian dia push up tiap hari Mukul ninju-ninju akhirnya jadi gempal Tidak, ontak sejak awal sudah gempal Sejak lahir sudah kulitnya apa? Gempal Allah sediakan menciptakan bentuk dia seperti itu Sehingga kalau dia lagi duduk di padang pasir Dia tidak kepanasan Kemudian diantara Kehebatan ontak Ontak dibuat oleh Allah lehernya tinggi Lehernya apa? Panjang Kenapa bisa demikian? Karena leher panjang ini bukan sia-sia dibuat demikian Tapi ada fungsinya Kata ulama onta, bahwasannya fungsi dari leher yang panjang tersebut sebagai donkrak. Bagaimana onta sekarang dia duduk. Waktu duduk ditaruh barang 100-200 kilo, kilo. Bagaimana cara dia bangun? Kepalanya donkrak dulu. Baru kemudian badannya naik. Seandainya kuda antum taruh barang gitu tidak bisa goyang dia. Kuda sudah prek sudah tidak bisa. Gimana mengangkatnya tidak bisa? Onta tidak, kepalanya dulu atas. Sudah jadi donkraknya baru kemudian badannya naik, itu fungsi kenapa lehernya onta apa? panjang kemudian diantara kelebihan onta, antum bisa lihat mulutnya, mulutnya dibuat seperti segi empat saya gak tahu, antum lihat kalau dia lagi makan, seperti apa? sehingga duri pun bisa dia makan duri pun dia bisa makan karena mulutnya dibuat, gak tahu bagaimana modelnya, sehingga apa? bisa mengunyah benda-benda yang, yang keras, bahkan disebutkan oleh ulama onta, onta bisa minum air laut kalau kuda sulit minum air laut mampus. Onta terkadang dia bisa minum air laut, kemudian dia suling dengan ginjalnya. Jadi ginjalnya spesial bisa mengolah apa? Air laut. Kalau nggak ada air tawar dia bisa minum air laut. Kemudian di antara kelebihan ontak, <laughs> antum nggak punya kelebihan. <laughs> banyak antum kelebihan antum banyak. Tapi ontak juga punya kelebihan. Di antaranya susunya apa namanya susunya dan air seninya obat. Dalam hadis yang masyhur antum semua sudah tahu kisah uroniin. Tat ichtaul Madinah. kala datang kota Madinah, kemudian terkena penyakit demam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'amarohm anias robumin albaniha wa abu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk minum susu onta dan minum apa? Kencing. Kencing onta. Ternyata kencingnya sudah diperiksa air seni onta ternyata steril, tidak mengandung apa? Bakteri-bakteri. Kalau -bakteri. kencing kita banyak bakterinya, <gbankan> kencing onta bakterinya tidak ada sehingga bisa dibuat untuk jadi apa? Obat. Bahkan disebutkan. Saya baca-baca tentang khasiat kencing ontah Bisa menyembuhkan penyakit apa Orang yang ketombean bisa pakai kencing apa? Kencing ontah Kemudian kalau para wanita suka menggunakan kencing ontah di rambut mereka Sehingga rambut mereka menjadi agak pirang Jadi indah Oleh kerana istri-istri antum kalau ingin rambutnya pirang pakai kencing ontah Manjur insyaAllah Ini diantara kelebihan Namun bagaimana cara minum kencing ontah Maka ini bervariasi ya. Saya baca beberapa Pendapat istihadat para dokter Tentang cara minum kencing ontak Mereka punya aturan-aturan tertentu Ada yang mengatakan minum air susu ontak dulu beberapa waktu Kemudian baru beranjak kepada minum air Kencing ontak Ada yang mengatakan dicampur ya. Dulu saya mengira kita ambil setengah liter air kencing ontak Kemudian minum gelat-gelat gitu enggak Ternyata mereka mengatakan kita mengambil segelas Air susu susu ontak Kemudian kita campur dengan misalnya 3 sendok Kencing apa? Ontak baru di, diminum Masing-masing punya cara-cara tersendiri Yang jelas kencing ontak adalah obat kalau tidak percaya, minum ya <tuh> kemudian diantara kelebihan onta, daya, daya ingatnya yang sangat kuat saya pernah pergi ke eh, peternakan onta kemudian saya bertanya tentang pemilik onta, bagaimana katanya daya ingat onta sangat kuat, kata dia bilang, iya benar kami pernah kehilangan seekor onta saya lupa, dia sebut di taif atau di di Taif atau di Tabuk. Saya lupa. Saya ingat saya di Tabuk. Wallahu alam antara Thaif dengan Tabuk. Kalau Tabuk sekitar 750 km, kalau Taif sekitar 500 600 km, 550 km. Kami kehilangan unta tersebut, dia balik lagi ke kota Madinah. Bayangkan. Kandangnya di mana? Di kota Madinah. Hilangnya di Thaif 500 km, dia bisa balik kemana? ke mana? Kalau Indonesia mungkin bingung. <laughs> dia entah lewat mana. Unta kan tidak bisa baca. Mana pelakat Surabaya, Jakarta ke mana? Tapi dia bisa balik lagi, apakah dengan melihat bintang? Allah alam bisawab. Yang jelas dia punya insting, sehingga dia bisa kembali ke mana? Ke tempat kampungnya. Subhanallah. Ya. Tanpa pakai JPRS, jalan, bisa. Kemudian, ikhwanifillah azanallahu'ayakum. Di antara sifat ontah yang spesial adalah ontah sangat pencemburu. Di sini saya pertanyakan langsung kepada seorang Indonesia yang kerja sebagai pengurus ontah. Dia bilang, Ustaz, onta sangat mencemburu. Jadi kalau onta ekor jantan punya istri misalnya 10 atau 11 atau 12, banyaklah betina-betinanya. Satu kotik, satu gerombolan. Kalau ada betinanya yang ketinggalan, onta ini enggak akan biarkan. Dia akan mundur cari betinanya. Dia, apalagi kalau ada jantan yang lain, oh tidak dia biarkan. Dia akan selamatkan. Dia tidak bilang, saya sudah punya 11, kamu ambil aja ajang satunya. enggak. Tapi dia selamatkan. Dia balik cari dan dia selamatkan. Benar-benar perhatian sama istrinya Tidak mau dilirik sama jantan yang lain Oleh karenanya Kalau sampai sang onta lagi berhubungan Sama betinanya, kemudian ada jantan yang lain Lagi nonton, dia akan bunuh Dia akan bertengkar sampai tewas Salah satunya, ini bagaimana kecemburuan apa? Onta Oleh karenanya orang-orang Arab yang sedang makan onta Cemburunya tinggi Berbeda dengan babi Kalau babi enggak punya rasa malu Dia punya istri, dia bilang sama babi yang lain Tafaddal katanya Tafaddal Nah, kerana orang-orang Barat yang suka makan babi, enggak punya malu. Istrinya jadi silakan dicicipi istri saya, silakan dicium, silakan dianu, enggak punya malu. Silakan dipajang istrinya. Kenapa suka makan babi menghilangkan rasa rasa malu. Dan yang terakhir, para hati yang rahmati Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti selebihnya Antum bisa tanya sama ulama onta. Ini sekedar sebagian. Yang terakhir bahwasanya onta, ya, kalau dibaikin maka dia baik. Onta itu Subhanahu wa dirawat sedikit. Dikasih makan, tapi dia patuh sama tuannya Dia ajak jalan berkeratus-ratus kilometer Mau, diperah susunya dia mau Bahkan disembelih juga dia mau Tapi kalau dia disakiti Terkadang dia pendendam Dia pendendam Oleh kerana banyak kejadian Di Arab orang mati gara-gara apa? Oh entah. Dia disakiti mungkin tanpa alasan Maka dia ingat, dia tidak balas ketika itu Dia ingat, ini anak pernah sakiti saya dan keingat-ingat dendam itu terkadang kata para ulama onta bisa bertahan 2 3 tahun 4 tahun dia tidak lupa dia masih ingat wajah ini wajahnya sudah dia scan orang ini meskipun 4 tahun kemudian dia akan balas dendam kalau kapan dia ketemukan kesempatan dia akan dia akan balas dendam ya sampai terjadi kematian beberapa kali ya, onta tersebut tidak lupa dengan ya bahwasanya dia pernah dizolimi. sampai tersebar cerita ya ini ada ada seorang yang dia mukul ontanya Ontanya marah Dan dia tahu ontanya dendam Dari pandangan ontanya dia sadar unta ini sedang dendam sama saya Nanti malam dia pasti cari masalah sama saya Akhirnya orang ini Karena dia tahu ontanya lagi dendam Maka dia buat semacam kemah yang biasa dia tidur Maka dia buat seperti orang-orangan Dia letakkan seperti orang-orangan Kemudian dia taruh selimut yang biasa dia pakai Pakaian yang biasa dia pakai Kemudian ditutup selimut Nanti malam unta pasti ke sini Benar Malam hari tersebut dia ngintip ontanya benar Jalan. Unta yang lagi marah itu jalan menuju ke kemahnya. Setelah sampai di kemahnya, unta tersebut masuk. Unta itu segera duduk menduduki boneka tadi, kemudian digosok-gosok sama unta tersebut, diinjak-injak. Kemudian unta tersebut sudah merasa puas, sudah tewas, maka dia pun lega dia keluar dengan apa? Lega. Tahu-tahu dia keluar ketemu tuanya. Assalamualaikum. Tidak, <laughs> dia tidak gitu. Artinya dia ketemu kaget unta tersebut masih hidup. Unta <laughs> itu saking jengkelnya langsung mati seketika. Kerana, wah ini kurang ajar kena jantung <laughs> ini cerita yang tersebar di apa namanya caking katanya mereka onta kalau sudah dendam terkadang berbahaya inilah ikhwani fillah sanayallahu ayyakum kenapa Allah mengatakan afala yangzuruna ilal ibili kaifa khuliqa dia tahu bagaimana onta diciptakan Allah memilih onta dibanding dengan hewan-hewan yang lain tentunya keajaiban-keajaiban yang Allah berikan di atas muka bumi ini sangat banyak setelah Allah mengatakan afala yangzuruna ilal ibili kaifa khuliqa udzaan Wahilas samai kayfaru fiat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Langit juga makhluk yang sangat menakjubkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wahsama abanayna habi a'idin wahinna lamusi on. Langit yang kami ciptakan dengan kekuatan, wahinna lamusi on dan kami membuat langit tersebut luas. Oleh kerana makhluk yang kita lihat yang paling luas, yang paling besar adalah langit. Kita nggak tahu sampai sekarang di mana ujung langit kita nggak tahu langit apa, benda yang sangat sangat luas kemudian naik tinggi. Begoiri amarin cara Allah tinggikan langit tersebut di atas bumi sebagai payung atau atap dari bumi tanpa ada tiang yang menyangga atap tersebut. Ini menakjubkan. Oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aantum asyadu khalkan ami sama banaha rafa asam kha fasawahat. Apakah kalian wahai manusia?" Lebih hebat penciptaannya atau ke penciptaan langit, penciptaan langit lebih hebat. Lahaulku sama waktu wal ardi akbarumin kullkinas. Semuanya penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan manusia. Langit luar biasa besarnya Allah tinggikan tanpa tanpa adanya tiang luar biasa yang kita lihat bagaimana megahnya langit tersebut, dihiasi dengan bintang-bintang sampai dalam langit tersebut ada makhluk-makhluk besar seperti bulan seperti matahari, luar biasa langit ini dan kita tidak pernah tahu mana batas cakrawala langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ila jibali kayfa nusibat?" Dan apakah mereka tidak melihat bagaimana gunung dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Wal jibala autada." Kami jadikan gunung-gunung tersebut sebagai watad, sebagai pasak-pasak. Kita tahu kalau kita mau bikin kemah, kita ambil pasak atau ambil paku, kemudian kita pukulkan, kita paku tersebut sampai paku tersebut sudah agak dalam baru kita ikatkan tali. Kemudian kita ambil pasak yang lain, kita pakukan, kita pukulkan, kita palu, sudah agak dalam kita ambil tali untuk meninggikan apa? kemah tersebut. Demikianlah kondisi gunung. Gunung itu bukan gundukan batu di atas tanah, tapi ternyata Allah menjadikan autada seperti pasak. Dalam gunung itu menjulang ke dalam. Selain dia menjulang ke atas, dia juga menjulang ke mana? ke dalam. Makanya Allah tamakan dengan apa? autada. Padahal itu di zaman yang tidak ada kecanggihan teknologi. Allah namakan dengan apa? autada. Karena Allah Maha tahu apa yang Allah ciptakan. Wa ilal ardi kaifasutihat dan bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana bumi dimudahkan, mudah untuk dilewati, mudah untuk di apa namanya, dibercocok tanam untuk kehidupan, ya, dihamparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semuanya terjal, enggak ada bumi yang bumi yang rata, yang datar, mudah untuk ditinggali di, Jadi ini semua kenikmatan-kenikmatan yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al Habib Nukhaisi rahimahullah ayat ini kalau diterapkan bagi seorang Arab Badawi, Badawi yang sedang naik onta. Kalau lagi naik ontak, yang pertama kali dilihat apa? Ontanya. Afala yang turunah ilal ibili kaiva, kholikont. Oh, ontanya luar biasa. Kemudian kalau lihat.